AŞURA GÜNÜNÜN GÜNORTA namazı. GÜNORTA namazının VAXDI ÇƏTDİ İmam Hüseyin Əleyhisselam Zəher İbni Qeyn və Səyid İbni Abdullah'a hökum verdi ki, sağ qalan əshabların yarısı ilə o həzrətin qabağında cərgəyə dursunlar. İmam Hüseyin Əleyhisselam əshabların qalan hissəsi ilə qorxu namazı qıldılar. Bu vaxt düşmən tərəfindən bir ox İmam Hüseyin əleyhissalama tərəf atıldı. Səyid İbn-Abdullah gəlib həzrətin qarşısında dayandı. Düşmən tərəfindən atılan oxlar onun bədənlə sancılırdı. Nəhayət o yerə yıxıldı. Bu halda deyirdi, İlahi, bu cemaata ad və səmud qövmünə etdiyin lənəti göndər. Mənim salamımı Peyğəmbərə yetirib Bədənimə vurulan yaraları ona xəbər ver. Çünki sənin Peyğəmbərinin övladlarına kömək etməyimdən məqsədim sənin əcrin və savabına çatmaq idi. Bunu deyib, şəhid oldu. Onun bədəninə diqqətlə baxdıqda, qılınc və nizə yarasından əlavə 13 oxun yarasını gördülər. Sonra çoxlu namaz qılıb, ibadətlə məşğul olan Süvəyd İbni Əmr İbni Əbu Müt'a meydana gəlib güclü bir şir kimi döyüşə başladı. Bütün çətinliklər qarşısında istiqamət etdi. O, bədəninə indirilən yaraların çoxluğundan ölülərin arasında yerə yıxıldı. Həmin halda qalmışdı və ondan heç bir hərəkət görünmürdü. Birdən eşitdi ki, İbni Ziyadın qoşunu deyir, İmam Hüseyin əleyhissalam öldürüldü. O, bu xəbəri işidəndən sonra taqətdən düşdü. Ayaqqabısında olan bıçağı götürüb, onlarla döyüşərək şəhid oldu. Ravi deyir, İmam Hüseyin əleyhissalamın əshabları o həzrətə kömək etmək üçün çox tələsirdilər. Şair onların barəsində deyir, İmam Hüseyin əleyhissalamın əshabları elə bir şəxslərdən ibarət edilər ki, Çətinliyi aradan götürmək üçün çağırlanda, eyni zamanda düşmənlərdən bir dəstəsi əllərində nizə və başqa bir dəstəsi isə başdan ayağa silahlanıb onların qarşısında duran vaxt və bu cür qorxulu saatda öz şücayətli qəlblərini zirə ilə möhkəmləndirib, özlərini ölümün caynaqları altına atırlar.